Kanboko San michel Garikoitz kolegioan gira gaur, eta gurekin, laida ahluset euskarako, euskara, era zirazu, egunon? Bai, egunon. Gaur, hain e, zin sartze bat, egon nukera kasleen zat, e, prestakuntza eguna. Badaburu buru hausterik e, hori begira? Bai, be sartze berezia, bo, alde batetik be, bizki konten gira denak hor bai gira, ikasle e, guziak ere sartzen alboko baitira. Uh, orte bukaerari begira. Bon, gero um, egiten ditugu gauzak albezain nojoma lizaiteko. Baina egia uste dut denek, bendeia maskara dugu denek uh, begian, horrek uh, ere ukanen dute ikasleak, kolegioan direnez. Eta uh, uste dut denek buruan dugula uh, orte berezia izanen dela, proiektuak eta aipatzen ditugu, baina beti buruan dugu, bon, egiten alko -ote dugu, Edo nola pasako da, baina bai harigira. Eh. Gauzen antolatzen, datak xinkatzen, eta arai, bai, behar dirab finkatu bestera, zitu zahirean ustean. Egunerokoan, haibiz praktikotasunean, klasean, zerbait alatzen da, sartzeuntan kolegiok e, ikasleentzat? Hor duan, uh, bon, nahi, ala ere usatuak gira jaren dugu zen, eta urtebuka uh, eran uh, zenbaita ezteza uh, izan ginen uh, protokolo horiekin. Hor duan, hor gauzak harin dudira uh, fisikoki distanziazioa harri begira. Uh, klasean aski normalki jartzen dira. Uh, tik maskara beti uka meharko dute soinean, ean bai, bai kanpoan, eta eskuak garbituko dituzte behal bezain usur, adian guk deliberatu dugu klase sartzean eskuak garbituko dizki gula ekaina bezala chippsit bakoitzari. Uh, hori ez da baitezpa da zehazki datzi hoojla baina nahiago duguekin, Uh, gero egik gehazio denboran ere gomintatuko ditugu eskoen garritzera egiazki, salboinarekin eta oro. Bainan adibidez aldatzen alko dela eta ikasle batzu zig egik kontent izanen dira, pilotan adibidez jostatzen alko dira. Hala, baduko arte gara hondibat, ari dira, frango. Aire ahtzen ere, maizka behkututa hartziki? pilotana izanen dira eta kujika, baina maskarekin noskia, eh? bai bai maska, utziko dute gehiukasleak, oizeko sortziak terditatik, sartzen direlarik, ba txaldeko bostak arte, zerren eta kantinan ere jak izan beharko dira maskararen kentzeko, eta oino, hala, ez dute platoan edo pausatzenako baina poltsa batean edo hola. eta ogoi minutuz edo gero beti-beti maskarekin. Zuek ere, ez eh, da sopura komplikatua klase batean? Zaira da, eh? gire ezan uh, bost eta ogoita magikasheri mintzatzea ez da batzi bezala, beraz, behar da botza altsatu. Eta mazkara ez da ez da ejes. Eta ez da goxo hori zentainiz... Uh... Hainiz gauza egiten ditugu uh, begira da, beha begira da bat dugu behinan, ahorekin eta ahorekin ez da bat ere goxo. Hagian <laughs> ez da sobera bero izanen. <laughs> Kontengira gira denan ajera egin alizaita, lankide guziak ere hori gira, bon, ahora hori goxo da, biskabat noxumara da. Baina hori zindizut ezan uh, dena ongi eta egera izanen dela zain denak denak burugiberean dugu, uh, egunetik uh, biha ajera galditzen aldera edo, bai. Bichartzean? Bile esker. <laughs>